Ебі Ваксман книжкове життя Ніни Гіл, розділ 25, у якому оголошують заповіт, і всі здивовані. Наступного понеділка нарешті настав той час, коли повинні були оголосити заповіт Вільяма Рейнульца. Ніна відчинила важкі скляні двері Офісу Царкасьяни і побачила ту саму гарну секретарку на своєму робочому місці. Жінка підвела поля та усміхнулася: Доброго ранку, Міс Гіл. Решта членів сім'ї вже тут. Я проведу вас до конференц-зали. Вона не пригадала її фрази. Чудово поставили її на місце мадам. сказаною після останньої зустрічі і, можливо, секретарка зовсім не пам'ятала її. Але Ніна пам'ятала і часто думала про це ночами. «Так краще сфокусуватися на хорошому. Егеш? Вони вже тут?» Дівчина кивнула жестом, запрошуючи Ніну «Ти за нею!» «Так, зустріч почалася о 9.30». Ніна похитала головою. «Ні, вона призначена на 10.00». «Ні, на 9.30. Ви впевнені?» Жінка зиркнула на неї, і Ніна буквально фізично побачила, як та згадала її попереднє спілкування, після чого змінила тон. «Так, я впевнена, я розкладала булочки. Звісно», – зітхнула Ніна. Можливо, вони з цією дівчиною могли б стати колись друзями, але тепер Ніна назавжди залишиться в її очах дивачкою, що запізнюється на важливі зустрічі. До того ж, усі булочки з корицею та родзинками вже, мабуть, розібрали». Коли вони підійшли до конференц-зали, до Ніни стали долинати гучні звуки, але секретарка не зупинилася. Можливо, вона звикла до гучних сварок у цій кімнаті. Нараз Ніна уявила, як двері зали розчиняються, звідти Брязкаючи шпорами, вискакують 15 ковбою, двері за їхніми спинами розгойдуються і їхні шпори прящать. Вона усміхнулася сама до себе, мабуть, не варто сподіватися, що Саркасян зустріне її у яскраво червоному корсеті та в жовтих пір'ях на капелюсі. І завжди дивувало, як шовкові сукні дамочок з фільмів залишаються чистими, попри хмари пилу і перекоти поле. У ті часи не було ні пральних машин, ні хімчистки. І завжди це непокоїло, непокоїло якось надміру, але насправді їй багато що не покоїло. Виник неприємний момент, коли вони з дівчиною одночасно потягнулись до дверної ручки і обидві відсахнулися, пропускаючи одна одну. Потім знову потягнулися, а далі Ніна смиренно опустила руку і дівчина тріумфально відчинила двері. Ніна зайшла до зали і Галас відразу припинився, коли всі повернулися, поглянувши на неї. Ніякого пір'я вона не побачила, на жаль, на Саркасьяні, хоч Саркасян міг би його носити десь під костюмом. Доброго ранку, Ніно, сказав адвокат. Доброго ранку, відповіла вона, підтягуючи до себе найближчий стілець і сідаючи на нього. От дідько, вона знову сіла навпроти Лідії. Серйозно, Ніно, наступного разу роззирнися в усі біч. Для цього потрібно якихось п'ять секунд. Будь ласка, продовжуйте, вічливо сказала дівчина. Дорогою вона вигадала для себе стратегію: мовчатиме й порушуватиме. Тишу лише односкладовими словами і іронічними посмішками. Ні емоцій, ні драм, нічого такого. Вона мала намір вийти з цієї кімнати живою і вибирати собі винятково приємних родичів для подальшого спілкування. А решти більше ніколи не бачити. Вона була цілковито спокійна і урівноважена. Лідія нахилилася вперед. «Привіт, афористко міленіалко». Це була занадто для дотримання стратегії. «Привіт, божевільна і меркантильна морська корова», – відповіла вона. «Даруйте, але не можна назвати когось афористкою і не очікувати на відповідь». Іна сама не була впевнена в тому, як, на її думку, спала назвати її морською коровою. «Меркантильна», – перехнула Лідія. «Через морську корову вона або не переймалася, або просто не зрозуміла». «Немає нічого меркатильного в тому, щоб чесно отримати своє», – вона вказала свої короткі пальцем на Ніну і додала. «Ти ніколи навіть не бачила діда, тому несправедливо дістанеш свою частку». Саркасян прокашлявся й мову. «Перепрошую, Ліді, але ви помиляєтеся. Вільям вирішив розпорядитися власним майдом по своєму, і ми маємо поважати його волю. Родинні взаємини ніяк на це не впливають. Він міг залишити все притулку для собак, і ви б нічого з цим не вділи. Крім того, засміялася Ліза. Я навіть не знаю, членом чиєї родини вона могла б ще бути. Ніна любить читати, любить побути наодинці з собою, що на 100% схоже на батька. Та я мушу додати і на молодшу сестру Мілі. Жінка всміхнулася до Ніни і сказала: "Вона дуже щаслива, що ви стали друзями". Розчулена Ніна усміхнулася їй у відповідь. Арч додав: "Ніна розумна, та вміє жартувати з сарказмом, але водночас вона часто відчуває тривогу і тоді їй тяжко бувати на людях. Це так схоже на мене. А ще звісно, Погляньте на її волосся. У неї широкий погляд, і вона начитана, додав Пітер. Не можу вихвалятися, але і вона обожнює різні факти вікторини, що вказує відверто, дуже схожа на вас, Лідія». Саркасян відкинувся у крісло. Насправді, Ніна дуже схожа на всіх вас і байдуже, генетика чи це звичайний збіг, але факти перед вами. Лідія розізлилася, як було помітно, але нічого не відповіла. Тому, гадаю, якщо ніхто не заперечує, нам саме час вести далі засідання та зачитати заповідь. Саркасян поглянув на усіх по черзі з-під своїх окулярів, але ніхто не промовив ані слова. Насолоджуючись моментом, він розгорнув теку, витягнув довгий документ і прокашлявся. Як ви знаєте, Вільям Рейнольдс був заможною людиною. Його майно оцінюється в понад 40 мільйонів доларів. Це цінні папери, готівка, будинок у Малібу та квартира в центрі міста, а також котедж у Мамон Лейкс та Палм Спрінгс. «О боже!» – здивувалася Ніна. «Ніби ти цього не знала!» – відрубала Лідія. Саркасьян вів далі. 20 мільйонів доларів розподіляються між чотирма законними дітьми. Дорослі діти отримують свої гроші негайно, а частка мілі зберігається в довірчій власності. Його онуки одержують по 1 мільйону доларів кожний, решта грошей разом з усією нерухомістю належить Елізі. Він зупинився, усі поглянули на Ніно, яка теж дивилася на адвоката. «Ніна нічого не отримує?» – здивовано запитав Пітер. Ліді засміялася і сказала. «Просто чудово. Здається, у діда було більше мозку, ніж я думала». «Ні-ні», Вільям відвів окрему секцію для Ніни. Адвокат перегорнув сторінку і зачитав. «Моїй доньці Ніні, яку я не визнавав до цього моменту, я залишаю свій гараж, який розташований за адресою 2224 бульвар Куенга». За столом загули. Але коли Ніна погляла на всіх, то помітила, що вони не були розгніваними, сама лише Лідія насупилася. «Що в гаражі?» – запитала Ніна. Вона згадала шоу, в якому люди продають на аукціонах ящики з невідомим містом. Що вона отримала? Кілька розбитих настільних ламп та альбом з марками? Кілька відрізаних голів у великій скляній банці? Ніна розуміла, що це з фільму і намагалася згадати, з якого саме. У Саркасяна вигляд був дещо збентежений. Що ж, Вільям був незвичайною людиною, беручи до уваги його романтичні жести та ідеї. «У гаражі повно шоколаду?» – зацікавлено запитала Ніна. «Шампансько?» – «Ні». «Троян?» – «Ні». У Ніни раптом зажежила Надія. «Кошенят?» Хоча вона й розуміла, що навряд чи таке трапиться, але й завжди хотілося, щоб у неї були кошенята. Адвокат прокашляться і врешті ризик... І врешті-решт сказав, «Ні, у гаражі стоїть Понтяк Транс Ам, модель 1982 року». Ніна зупинила на ньому порожній погляд, тоді раптом згадала, «Стривай, це такий, як був у лицарів доріг?» Саме такий – чорний, понтяк, фаєрберд, ам. Він залишив мені К і ТТ, Ніна згадала багато щасливих вечорів, які провела перед телевізором, слухаючи розповіді Луїзи про шкіряні штани Девіда Гассельгорфа. Він вважав, що я самотній борець у небезпечному світі? Боже мій, скептично сказала Лідія, він залишив тобі машину. Можеш забрати її собі, якщо хочеш. Мені вона не потрібна. Ні, насправді, не потребувала її. До машин вона була байдужа. Ще й була поганим водієм. Кадри з головами в банці з фільму «Мовчання ягнят» знову повернулися до неї. Лідія похитала голову. Було зрозуміло, що вона схвильована. Отримати машину і штучним інтелектом набагато веселіше, ніж гроші. Ніна поглянула на неї. Насправді там немає штучного інтелекту, це просто машина. Вона повернулася до Саркасяна. Хіба що вона йде в комплекті з розумним годинником для дистанційного управління. Тоді я точно залишаю її собі. Я це знаю, презирно сказала Лідія, але нам він просто лишив гроші. Запала тиша. Можливо, він вважав, що тобі важливіші лише гроші, тихо промовила Аліза. Тоді це означає, що він помилявся, але звідки дідові було знати, адже він ніколи не цікавився ні мною, ні моїм життям. Ні про що? Мене не розпитував, Лідія озирнулася. Ніхто з вас ні про що мене не розпитував. Після нікової тиші Саркасян прокашлявся і сказав: "Що ж, хоче Ніна залишити собі машину чи ні, у заповіті чітко сказано, що вона повинна подає разом ній проїхатись, перш ніж продати чи віддати її". Ніна зморщилася. Що це за юридична постанова така? Хіба ми в фільмі «Мільйони Брюстера»? Очевидно, адвокат ніколи не переглядав голівудських фільмів у жанрі юридичної комедії, бо дивився на неї так перескіпливо, Аж між бровами з'явилася крихітна зможка. «Я не знаю, що це таке. Ось ключі. Будь ласка, будь люб'язною з механікою, який доглядав її останні 20 років. Коли я розповів, йому про заповідь він сподівався, що тебе неможливо буде знайти». Саркасян посунув ключі до неї, Ніні раптом сяйнула страшна думка. Я не вмію водити машину з механічною коробкою передач. Він звів брови догори, його усмішка розтягнулася. Ну ось і випав. Тобі шанс навчитися, сказав адвокат. Ніна сіла в таксі, щоб дістатися додому, і взялася перевіряти повідомлення на телефоні. Нічого. Імпульсивно вона надіслала повідомлення Томові. Привіт. Я щойно спадкувала машину. Відповіді не було. Можливо, він працює. Це Pontiac Firebird, модель 1982 року як КАІТТ у лицарі доріг. І відповіді все ще не було. Мабуть, він працює. Хоча, звісно, вона не говорить голосом Вільяма Денілса. Тож, сам розумієш, мовчить. Напевно, він не сам проводить час із кимось іншим. Дівчина у вікно, помічаючи пари, які прогулюються, тримаючись за руки, усміхаючись одне до одного, або просто сидячи одне навпроти одного, стромивши свої погляди в телефони. І назавжди любила відчуття, що вона сама, окремо від всіх інших людей, що збилися впарене, наче кава гуща, з пліснявою у старій філіжанці. Але зараз дівчина почувалася самотньою. Вона нехилилася до водія і запитала. Аго, а може я змінити місце призначення? Водій зустрівся з нею поглядом через дзеркало. Звичайно, але ви повинні змінити пункт призначення додатку. А можна я просто вам скажу, ну, розумієте, словами? Він похитав головою. Звісно, можете мені сказати словами чи мовою жестів або надіслати мені записку на пергаменті голубом, але потрібно, щоб ви вказали нове місце в додатку, щоб я змінив курс маршруту. Водій далі стежив за дорогою. Незважаючи на те, що нас розділяє всього пів метра, наші взаємини вимагають посередництва комп'ютерної системи, розташованої в серверному парку, в якому ми з вами ніколи не пинимося. Так технології розділяють нас. Підривають нашу довіру одне до одного, скеровуючи людський рід на шлях до майбутнього, в якому ми бачитимемо одне одного тільки на екрані, розмовлятимемо лише за допомогою знаків. А ідеями володіють компанії, якими керують алгоритми. Ніна на секунду поглянула на його потилицю. То значить у додатку? Ага.